Чете се темата Отношение между корените на растенията и краката на животните. Чете се резюме на темата Служба на уравненията. Сега ще задам няколко въпроса, върху които да размишлявате, а именно: Кой е първият процес с който животът е започнал? Кой стои по-високо, който е де или който приготви яденето? Когато ви канят някъде на обяд, вие се приготвяте, обличате се и тръгвате в такъв час, че да стигнете точно на време, да не ви чакат. Обаче домакинята, която ви е поканила на обяд, е издивила цяла сутрин, за да сготви най-хубавото, най-честото ядене да задоволи вкуса ви, и тъй. Когато се задават някакви въпроси, ще последват най-малко две мнения. Тъй, щото и в случая едното мнение ще бъде на страната на домакинята или изобщо на страната на готвача, другото мнение ще бъде на страната на гостите. Готвачът е добър психолог. Без да пита гостите или клиентите си какво искат да им приготви, той предварително знае вкуса им и ще сготви тъкмо това, което те обичат. Как е разбрал вкуса на своите гости? В дадения случай, вие имате една задача с три неизвестни. Госта, когато означаваме с хикс, готвача с изърък, а резултата са з. Който е решавал уравнения с три неизвестни, той може да реши и тази задача. Буквите ХИКС, и ЗЕД, както и всички останали букви от азбуката, представят известни символи, тъй, щото буквата ХИКС, с която се служи съвременната математика, не е произволен знак. Този знак изразява закон на противоречие. Действително, като се вгледате в живота, виждате, че той започва с противоречия. Какво по-голямо противоречие можете да си представите от това да срещнете един ангел, изпратен на Земята да решава въпросите на живота като човек, облечен с проста човешка форма? Докато е бил на небето като ангел, той бил свободен да посещава различните планети и със своята голяма интелигентност да решава сложни задачи. Душъл на земята в гъстата материя, облечен в плът, той веднага се вижда ограничен, лишен от богатите условия на живота. Той мисли, какво да прави при тези ограничения, как да реши задачата си. Само висшите същества могат да се намерят в противоречията на знака Хикс. Двете части на буквата Х представят един и същ белег буквата С, която е дала гръб една на друга. Често и хората се дават гръб едни на други. А слушате да се оплаква някой, моят приятел ми даде гръб. Какво лошо има в това! Когато няколко души се намерят зимно време в гора, те имат желание да се доближат с гърбовете си един до друг и да се топлят. Какво лошо има в това? Като се доближат с гърбовете си, те ще бъдат запазени от вятъра и от студа. Къде е противоречието сега? Обаче ако отидете при своя приятел и пожелаете да ви услужи нещо, а той ви даде гръб, това е противоречие за вас. Разумният лесно ще се справи и с това противоречие. Между двата полукръга на буквата Х той ще тури права линия и ще образува буквата Ж – животът. Наистина, животът примерява противоречията. Следователно, който разбира законите на живота, той ще напише буквата Ж по такъв начин – че в нея ще преобладават паралелните линии. Паралелните, успоредните линии показват разумност. Само разумният човек може да се справи с противоречията на живота. Буквата У в български език, с която започва думата УМ, показва, че човек не се е справил още с противоречията, вследствие на което главата му е обърната надолу. Един ден, когато разреши противоречията в живота си, човек ще обърне буквата О така, че главата ще бъде нагоре. Този знак е египетски. С него египтяните са изобразявали човека в движение и в процес на мислене. Изобщо всяка буква, всеки знак, представя известно съчетание на разумни сили, които трябва правилно да се използват. Като ученици, вие трябва да изучавате буквите като методи за самовъзпитание. Човек не може да се самовъзпита изведнъж. Той трябва да спре вниманието си върху най-силната си добродетел и около нея да централизира всички останали, Същото нещо ще прави, когато изучава различните букви. Той ще ги изучава една по една и наученото ще прилага в живота си. Например, буквата З означава закон за размножаване. Като изучава този закон, човек трябва да се вглежда в себе си, да знае как и до каква степен да размножава своите желания. Не е въпрос човек само да умножава желанията си. Желанията се нуждаят от храна. Когато човек роди повече желания, отколкото може да храни, явява се економическа криза. Като знае това, човек трябва да ражда толкова желания само, колкото може да изхрани. Всеки сам трябва да отхранва желанията си. Той няма право да ги продава, както прави с кокошите яйца. Когато кокошката снесе повече яйца, отколкото може да измъти, излишните яйца се продават. Обаче на човека не е позволено да продава яйцата си. Следователно, човек трябва да има само едно основно желание, което да му бъде подтик в живота. Около това желание могат да се централизират и други желания, които взаимно да си помагат. Представете си, че ви дам темата – най-естественият метод за самовъзпитание на човека. Какво бихте писали? Според мене, за да се самовъзпита, човек трябва да започне от своите пет сетива. От осезание, обоняние, вкус, слух и зрение. Или обратно, от зрение, слух, вкус, обоняние и осезание. Същевременно той може да прави различни пермутации. Изобщо, докато човек не разбере вътрешния смисъл на сетивата си, той не може да ги възпита. Ако някой започне с възпитанието на осезанието си, той трябва да бъде внимателен към всичко онова, което пипа. Той не трябва да пипа нито много студени, нито много горещи тела. Ако пипате много горещи тела, ще се изгорите и ще извадите криви заключения. Дойдете ли до огъня, ще застанете на такова разстояние от него, че да изпитате приятност, а не страх. Значи от огъня ще бъдете нито много далеч, нито много близо. Ако сте много далеч, ще измръзнете. Ако сте много близо, ще изгорите. Дойдете ли до твърдите или до течните, до меките тела, ще пазите същото правило. Пипайте нито много твърди, нито много меки или течни тела. Пипайте такива тела, които да оставят в съзнанието ви приятни впечатления. Тъй, защото каквото тяло и да изследвате, Поставете го на такова разстояние от себе си, че то да произведе в съзнанието ви приятност, а не ужас, страх или отвращение. При развиване и възпитание на осезнанието си, човек си служи най-много с пръстите, затова той трябва да развива тяхната чувствителност. Колкото повече се увеличава чувствителността на пръстите, толкова по-внимателен трябва да бъде човек към тях, да ги пази. Те му служат като инструменти с които работи. Ако отидете при някой опитен френолог, той може с осезанието си напълно да узнае вашият характер. Той може да завърже очите си с кърпа изпипане само да опише и характера, и цялото ви тяло с най-големи подробности. Чувствителните места на пръстите се наричат папили. С папилите на ръцете си човек може да опише своя характер и способности така, както ги описва и на другите. Който не е развил чувствителността на пръстите си, той пипа главата си отпред, отзад, без да се дава отчет какво Бог е вложил в нея. Който има тази чувствителност, щом пипне главата си, той усеща вече какви сили се отделят от различните центрове и може да чете по нея като по книга. Като пипа главата си, човек трябва да знае къде да пипа и как да пипа. Преди няколко дена дойде при мен една майка със своето малко момиченце. Майката разправяше за детето си, Оплакваше се, че било нещо неразположено, не знае как да му помогне. В това време момиченцето седеше гърбом към мене. Погледнах към детето, виждам, че отзад на главата му стърчи един косъм. Приближих към него и леко, без да ме усети, дръпнах косъмчето. След малко детето се обърна към мене, но вече весело, разположено и започна да скача, да играе в стаята. Целият ден то беше весело и гриво. Коя е причината за смяната на състоянието му? С на коса в детето се отвори врата, през която нахлу известен род природна енергия. Тък му тази сила липсваше на детето. Щом прие тази енергия от природата, детето се развесели. Не е достатъчно само да се тръпне един косъм от главата на човека, но точно трябва да се знае кой косъм да се дръпне и как да се дръпне. Наука е това. Човек трябва да знае как да се пипа, къде да се пипа и по кое време. И тъй, като работите върху развиването на своята чувствителност, пазете се от резки промени. Не пипайте нито много студени предмети, нито много горещи. Пипането, усезанието е сетиво, което човек прилага не само по отношение на физическия свят, но и по отношение на астралния свят. Например, това, което хората наричат влюбване, не е нищо друго, освен пипане в астралния свят. Някой пипне ръката на някоя мума и веднага изпита приятно чувство на мекота. След това този човек казва, че се е влюбил в мумата. Защо? Защото била млада, красива. Обаче и слепият може да се влюби в същата мума. Видял ли е той нейната красота и младост? С очите си той не е видял нито младостта, нито красотата й, но спипането на ръката и лицето й оживява пред него. Този човек се е влюбил и казва, че без нея животът му няма никакъв смисъл. Когато пипнете лявата ръка на човека, вие познавате едно негово състояние. Когато пипнете дясната му ръка, познавате друго негово състояние. За да имате пълна представа за човека, вие трябва да пипнете и двете му ръце. Следователно, първият начин за познаване на любовта е пипането. След това вие ще познаете любовта чрез вкуса, ще опитате дали е сладка или горчива. После ще опитате чрез обонянието доколко е благоуханна. Най-после ще я познаете чрез слуха и зрението се. Чрез слуха си ще опитате какъв е езикът и как говори. Чрез зрението си ще познаете красотата и обходата на любовта. Ще видите каква е косата на любовта. Дали е черна, руса или бяла. Любовта никога не носи бяла коса на главата си. Тя може да има светла коса, но никога бяла. А, така позната любовта, чрез сетива. Това е външно познаване само, но не и вътрешно. Това е астрално, бързо познаване на любовта. Който бързо познава любовта, той бързо свършва с нея. Който бързо говори, той бързо върши работите. Законът е такъв. Като започва човек, така свършва. Мнозина искат вскоро време да научат много работи. Те бързо научават много неща, но вскоро време ги изгубват. Обаче някои хора обичат бавните, но сигурни неща. Те пипат бавно, учат бавно, но основно. Каквото научат, каквото разберат, дълго време го носят със себе си. Да не бърза човек, това не значи да бъде на... нехаян. Човек трябва да работи спокойно, равномерно, но с постоянство да развива всички скрити сили в себе си. Какво правят съвременните хора? Като дойдат до известна възраст, те започват да се оплакват, че са устарели, че страдат от ревматизъм, от главоболие, от стомашно разстройство, че не могат вече да учат, не могат да помнят и така нататък. Те трябва да знаят, че сега именно имат условия да работят върху себе си. Чрез тези болести те имат възможност да търсят един, втори, трети метод за ликуване. Те имат възможност да се свържат с разумните сили в природата и да се ползват от тях правилно. Само по този начин те могат да растат и да се развиват. Докато човек сам не намери методи за своето ликуване, за своето развитие, той не може да разчита на чужда помощ. Щом сам си помогне и другите ще му помогнат. И тъй хиксът е първото противоречие в живота. Ще кажете, че освен страдания, нищо друго не знаете в живота си. Ако наистина сте страдали много, вие сте учени хора. Учените хора страдат най-много. Като четете живота на великите хора, Виждате, че те са минали през големи страдания. Ако речете да опишете страданията на обикновения човек или на някое животно или растение, това описание няма да ви заинтересува много. Но ако опишете живота на някой цар, на някой велик човек, бил той учен или светия, това описание ще ви заинтересува силно. Защо? Защо? Защото животът на великите, на силните хора, е богат със страдания и опитности. И те и всички трябва да работите върху самовъзпитанието си. Възпитавайте удовете на тялото си, възпитавайте своите мисли и чувства. Дойдете ли до сетивата си и тях трябва да възпитавате. Ако съзнателно не се самовъзпитавате, вие ще дойдете до положение, щото удовете ви да ви управляват. Ще се събудите една сутрин и ще видите, че краката ви не вървят. Защо не вървят? Защото са на особено мнение. Те казват, «Ние ще турим спирачка на господаря си», ще го заставим да не се движи. Нека спре на едно място да знае, че спрямо нас не е постъпвал както трябва. Господарят може да се сърди колкото иска, но ние не обръщаме внимание. Ето защо човек трябва да бъде буден, да възпитава краката си така, че те винаги да изпълняват неговите желания, и той техните. Дето има любов и съгласие, там работите вървят добре. Трябва ли да зачитате удовите си? Ако искате удовите да ви слушат и да изпълняват вашата воля, вие трябва да ги слушате и зачитате. Истински педагог е онзи, който цени и зачита своите удове, своите мисли и чувства. Ако цени и зачита своите удове, той ще зачита удовете и на другите хора. Щом се научите да цените и зачитате удовете си, трябва да започнете с изучаване на техния происход. Всеки човек трябва да знае, Отде са дошли краката? Ръцете, очите, ушите, езикът му? И с каква задача е натоварен всеки от? Бог е създал удовете на човека и всеки от е предназначен за развиване на известна добродетел. Ако не знаете това, вие ще погледнете към ръката си и ще кажете: Ръка е това! Външно виждате една ръка, но тя е от, който изпълнява служба и на физическия, и в астралния, и в умствения, и в божествения свят. Ако влезете в невидимия свят с хилова ръка, веднага ще познаят, че не сте я хранили добре, не сте се грижили за нея както трябва. Ще възразите, че сте мазали ръцете си с различни помади или сте ги мили често със сапун и вода? Не. Грижите за ръцете не се заключават във външното мазане, нито в честото миене със сапун и вода. Ценно нещо е човешката ръка. Чрез нея човек изявява волевите сили в себе си. Чрез нея той възприема промените, които стават в природата. Ръката е радио, с което човек може да възприема всички промени, станали в атмосферата. Достатъчно е той да постави ръката срещу слънцето и да затвори очите си, за да познае какво ще бъде времето през деня. Дъжд ли ще вали? Вятър ли ще има и така нататък. Човешката ръка е антена, чрез която се приемат и предават природни енергии. Представете си, че на някого от вас предстои едно голямо пътешествие. Какво трябва да направи? Той трябва да поступи като праведният човек. Да вдигне ръцете си нагоре, да концентрира мисълта си към Бога и да се помоли да му се даде възможност да разбере добро или лошо ще бъде времето и в зависимост от това да пътува или да отложи пътуването си. Ако някой иска да отиде на гости някъде, също така трябва да дигне ръцете си нагоре и да запита, трябва ли да отиде? или не, каква работа му предстои да свърши и така нататък. Едно е необходимо за човека – да развива чувствителността на пръстите си така, че да може чрез тях да възприема и най-нежните, най-деликатните вибрации. Чрез ръката си човек може да решава сериозни социални и духовни въпроси. Това са упражнения, които можете да правите в свободното си време. Човек трябва да работи върху себе си, да развива чувствителността на своите пръсти, на ръцете си изобщо. Някои хора работят толкова много, че ръцете им огрубяват, хващат мазоли. Други пък почти никак не работят, вследствие на което ръцете им са много меки. И едното, и другото положение са крайности в живота. Природата не позволява никакво насилие, но също времено тя не позволява и никакво излижаване. Колко трябва да работи човек? Чиновниците и работниците работят по 8 часа на ден. Това не е закон на природата. Майката работи по цели дни. И това не е закон на природата. Природните закони са еднакви за всички. Ще кажете, че и птичката работи по цели дни. Дето има пресилен труд... Това показва, че условията на живота, а не на природата, са неблагоприятни. Природата е предвидила храна за всички живи същества, но хората не са я разпределили правилно помежду си. Понеже птичката няма ръце, с които да работи, в търсене на храната си тя си служи с очите. Тази е причината, дето зрението на птиците е силно развито. Цял ден те напрягат очите си да търсят храна. Птиците са започнали главно с развитието на очите си. И човек трябва да раз... работи за развиването, за възпитанието на очите си, на зрението си. Как трябва да възпитава човек зрението си? За да възпитава правилно зрението си, човек трябва по възможност да избягва лоши, грозни сцени, картини или образи в живота си. Той трябва да гледа само красиви, правилни неща в живота. Дойде ли до нещо отрицателно, било чувство, било мисъл, било някакви постъпки, свои или чужди, човек трябва да затваря вътрешно очите си, да не ги приема в себе си, да не задържа такива образи в съзнанието си. Някоя майка се безпокои за децата си, да не се разболяват, да не умрат и с това разваля зрението си. По този начин тя създава лоши образи, които се отпечатват в съзнанието й. Що е смъртта? Смъртта може да се представи в два образа излизане от затвора и влизане в затвора. Животът на човека не е нищо друго, освен затваряне на духа в материята. Ако човек е живял правилно на земята, ще дойде ден, когато ще отворят вратата на този затвор и ще го пуснат на свобода. Това наричат хората смърт, но за умрелия това е освобождаване. Има случаи, когато някой човек след като е живял на земята в затвор, в затвор на плътта, ако умира, т.е. влиза в затвора на смъртта. Този човек не се освобождава, но още повече се затваря. Той плаче и близките му плачат. Те казват за него, че го затворили в черната земя. Тъй, щото, ако за даден човек смъртта отваря вратата на затвора, това е освобождаване. Ако смъртта води човека от един затвор в друг, това е истинска смърт, истинско заробване на човешката душа. И ти, искате ли да работите за възпитанието на зрението си, дръжте в ума си такива мисли, които създават положителни образи? Избягвайте всичко отрицателно. Отрицателните форми привличат съответни сили. С каквито форми и образи се занимава човешкият ум, такъв става и самият човек. Псалмопевецът казва Наранена ще те потърся, Господи. Как става търсенето? С очи. Когато човек търси нещо... Той си служи с очите. Затова е казано в писанието «Потърсете ме в ден скърбен». Това значи «Обърнете погледа, мислите и чувствата си към Господа, да се освободите от злото, от отрицателното в живота». Който е възпитал очите си, ръцете си, той може да се нарече «Истински възпитан». Истински морален човек. Каквото и да види, той няма да се съблъзни, няма да се разколебае, няма да се натъкне на противоречия. Както и да бутна ръката му, той няма да трепне. Това значи човек с устойчив характер, с морален той в себе си. Това значи човек с будно съзнание. Като ученици, вие трябва да работите съзнателно върху себе си, да прилагате правилата и методите, които ви се дават в школата. Вашето бъдеще зависи от работата ви. Каквото посеете, това ще поженете, казва българската поговорка. Религиозните наричат това закон за възмездие. Индусите го наричат закон на кармата. Учените го наричат закон за наследствеността. Какво име ще се даде на този закон, това не е важно. Важно е, че хората са се наплашили от живота и не искат да живеят. Като чуват, че има прераждане, още повече се плашат. От кое прераждане се плашат? Има два вида прераждане. Естествено, когато духът се преражда, преминава в все по-високо състояние на съзнанието и изкуствено, когато духът минава от една форма в друга, за да изплаща дълговете се. Свободният човешки дух Седи над условията, над закона за кармата, над закона за наследствеността, над закона за прераждането. Той е господар на всички условия. Един знаменит физиогномист и френолог се явил е през Сократа с цел да му посочи някои характерни черти. Като го разглеждал внимателно, той му посочил ред слабости. Сукрак му отговорил: Прав си, всичко това беше, но сега съм друг. Всички слабости, които имах дне, днес, са превъзмогнати. С силата на волята, с работа и постоянство преодолях всичко. За да се справя с последната си слабост, ожених се за една груба жена, която да ми бъде професорка, да тури ума ми на мястото му, да не се водя по чужди умове, по ума на жените, но по своя ум. Наистина, една жена може да изкара ума на човека от мястото му, но може и да го намести. От жената зависи, но и от мъжа зависи. На глупавия мъж тя може да измести ума от мястото му, но на умния тя намества ума. Като ученици вие трябва да бъдете внимателни да се пазите от външни примамки. Срещате една красива жена с червисани устни страни, с направени вежди, разкошно облечена. Тя ви погледне, усмихне се и вие се влюбвате в нея. Мислите, че като нея няма друга в света. Запознавате се, разговаряте с нея. Тя ви нарича ангел, божество, казва, че не може да живее без вас. Щом се ожените, отношенията ви се изменят. Тя ви нарича простак, невежа, грубиян и така нататък. Вие се чудите какво е станало с нея, че толкова се е изменила. Не, тази жена ни най-малко не се е изменила. Това са методи на астралната жена, с които природата се служи. За да даде добър урок на някой човек, астралната жена влиза в някоя женска форма и започва уроците си. Докато го привлече към себе си, докато му тури оглавник, тя е мека, внимателна. Щом тури оглавник на врата му, тя взема към шика си и отваря друга страница от своята книга. Съвременните хора страдат повече от жени, отколкото от мъже. Днес навсякъде срещате само жени. Мъже няма още. Днес жените оправят света, но все неоправено става. Под думата жена, в широк смисъл взета, разбирам неразумния принцип в света. Под думата мъж разбирам разумния, божествения принцип в света. Следователно днес Светът се управлява от неразумния принцип, безразлично в каква форма се проявява той – в жена или в мъж. Ще дойде разумният, божественият принцип – мъжът, който ще управи света. Ще дойде положителната, божествената наука в света която ще оправи забърканите работи. До сега хората са се ръководили от чувствания и настроения. Чувстванията, настроенията, това са проявите на тъй наречената астрална жена. Тя казва, че ще прави каквото иска. Ядей се, ще еде. Спи се, ще спи. Разхожда и се, ще се разхожда. Не иска да се моли, няма да се моли. Каквото и се прави, това ще прави. А дали е разумно, дали е на място това нещо, тя не иска да знае. Така правят и животните. Само, че животните не разсъждават. Обаче това не е никаква философия. Никаква наука. Ще накарате някого да учи и той веднага ще възрази, че не е разположен да учи. Защо ще учи? Професор няма да става, владика няма да става. Той веднага ще ви донесе ред доводи, защо не трябва да учи. Това са методи на астралната жена – която на обикновен език бих нарекал благородна дама или английска Лейди. Тя забавлява и мъжете, и жените. Като влезете в някоя мома, тя започва да я въздига, да й казва, че подобна на нея няма. За това трябва да се облича хубаво, да се хареса на някой богат, красив момък. Когато момата намери такъв момък и се ожени за него, благородната лейди обръща политиката си. Тя започва да се проявява чрез мъжа и го настройва срещу жена му. Той се отнася с нея грубо, жестоко и постепенно отношенията им се развалят. На друга страна благородната лейди ще срещне някой мъж и ще започне да му разправя, че толкова благороден, умен мъж не е срещала досега. Той трябва да се ожени за някоя знатна, благородна мома да се повдигне още повече. След това виждате, че този момък напуща работата си и започва да търси богата мома от знатен род. Такива и ред още иллюзии и заблуждения създава благородната лейни на муми и момци, на учени и прости, на професори, на владици, на държавници, докато им тури и улара. Щом им тури и улара, тя ги оставя сами да се учат. Хората трябва да й благодарят, че тя е проявила голямо търпение и усърдие, да ги учи и възпитава. Днес хората са уморени вече, не могат да следват пътя и школата на благородната лейди. Те търсят друг живот, по-сносен, по-красив от този, който досега са водили. Те искат чист живот, който да почива на здрава, положителна основа. Първото правило за влизане в новия живот, живот на честота и любов, е възстановяване връзката на човека с първата причина. Тази връзка трябва да бъде точно определена, ни по-дълга, ни по-къса, отколкото трябва. Всяка сутрин дигайте ръцете си нагоре. И мислено правете връзка с първата причина – всички благородни и възвишени същества. По този начин ще имате възможност да придобиете онези условия, които са необходими за развиване на вашите дарби и способности, на вашите чувства. Без тази вътрешна връзка вие нищо не можете да постигнете. Тази връзка създава богати, разнообразни условия за развиване на човешките дарби и способности. Всяка дарба, всяка способност, всяко чувство у човека изискват специфична храна. Няма ли специфична, съответна за тя храна, те умират от глад. Някой човек е лишил религиозните си чувства от храна, вследствие, на което тя умират. Друг е лишил си от храна, вследствие, на което съвестта му умира. Трети е лишил разсъдъкът си от храна, вследствие, на което не може да разсъждава, но прави наблюдение само, събира факти и с това се повече товари, отколкото придобива нещо съществено. Като знае това нещо, разумният човек трябва всеки момент да бъде във връзка с първото начало на живота, оттам да черпи сокове за поддържане на живота на своите дарби, способности и чувства. Този е първият метод за самовъзпитание на човека. Като ви говоря така, това не значи, че вашите усилия не са допринесли нищо. Каквито и колкото усилия сте правили досега, те са дали нещо. Вие сте дошли до едно място и оттам трябва да поемете. Каквото сте научили от благородната лейди, трябва да го приложите в живота си, да го използвате. Време е вече да се простите с нея и да започнете сами да работите. Какво прави майката със своето малко дете? Докато е малко още, тя го милва, гале, къпе, облича и съблича, храни. Щом стане на 7-8 години, тя го праща на училище, при по-строг възпитател и ако не слуша, пръчицата играе на гърба му. Следователно, откажете се вече от благородната лейде. Благодарете и за всичко, което ви е научила и кажете и, че можете сами да учите. Вие сте ученик в първо отделение на Великата школа. Друг е вашият учител. Него ще слушате и на него ще се подчинявате. Че сте минали, и ще минавате през страдания, това да не ви плаши. Красивото, великото се постига по пътя на страданията. Като знаете това, вие ще осмислите страданията си и ще ги използвате. Ако страданията не се използват разумно, те губят своя дълбок смисъл. Коя е основната мисъл на тази лекция? За да намерите основната мисъл на лекцията, вие трябва да бъдете толкова концентрирани, толкова съсредоточени, че нищо друго да не ви интересува. Какво значи концентрирана мисъл? Едно го усъдили на смърт. След големи молби от негова страна да пощадят живота му, Съдът издал следното решение. Този човек ще бъде помилван, ако може да обиколи града сгърне мляко на главата си догоре пълно, без да разлее капка от млякото. Какво се иска от този човек? Пълно концентриране. Той трябва да мине през града и да не види, да не чуе нищо. Мисълта му трябва да бъде съсредоточена изключително към гърнето с млякото върху главата му. Най-малкото отклоняване от тази мисъл ще коства живота му. Това значи концентрирана мисъл. Така трябва да бъде концентрирана мисълта на всеки, който изучава божествената наука. Така трябва да бъде концентрирана мисълта на ученика. Той трябва да мисли само за гърнето с млякото, защото от него зависи живота му. Упражнение В продължение на три седмици работете съзнателно върху възпитанието на усезанието и на зрението си, като пипате само такива тела предмети, които помагат за развиване на чувствителността Ви. С очите си пък възприемайте само красиви образи и впечатления. Същевременно всяка сутрин дигайте ръцете си нагоре с мисълта, че се свързвате с първата причина, с възвишените и благородни същества. Тези упражнения ще развият чувствителността ви, ще развият и вашето въображение. Ученикът трябва да развива своята чувствителност, своето въображение. Ако разгледате цигулката, с която днес хората си служат, ще видите, че и от нея се изисква чувствителност и въображение. Цигулката е образувана от две чела – А и Б, свързани с знака на вечността – С. Въображението в цигулката е силно развито. От двете страни на магаренцето са двата отдушника – С, с формата на знака на безконечността или вечността.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 Горната част представя божествения свят, а долната – човешкия. Звуковете, които цигулката издава, представят нейната мисъл. По средата на цигулката, от главата до долната е част, е прекарана една математическа линия. Когато звукът минава по кривите линии на цигулката – той излиза пред отдушниците и се докосва, т.е. отразява в математическата линия. Тогава имаме правилен тон. Същото може да се каже и за човешката душа. Когато човешката душа влезе в мозъка на човека, тя може чрез ръцете и краката му да изкарва правилни, хармонични тонове. Както хората държат отворен ума за всичко, което човек прави, така и магаренцето в цигулката носи отговорност за сполучливото или несполучливо свирене. Сега като правим аналогия между цигулката и човека, тази аналогия не е абсолютна. Важно е обаче да се замислите върху нещата – да видите, че всичко, което човек е създал, не е произволно. Той е резултат на някакво копиране. Човек копира нещата от природата. Например, формата на цигулката, дадена от преди 300 години насам, насам и до сега още е запазена една и съща. Тя не е изменена в нищо. Значи, Формата на цигулката е взета от природата, не е произволна. Когато Мойсей слезе от Синайската планина, той започна да строи скинията точно по формата на тази, която му се представи на планината. Щом е така, човек трябва да пресъздаде своето тяло точно по образа на Първообраза на това, което Бог първоначално е създал. В това отношение и на вас предстои велика задача да пресъздадете своето тяло, да го изваете като майстори, творци, които са способни те лесно ще постигнат това. Които са слаби те трябва да се упражняват. Силни да станат. Като се упражняват, слабите стават даровити и добри. Мнози наказват, че са сиромаси, че без пет пари нищо не могат да направят. Според мене няма сиромаси хора на земята. Всички хора са големи капиталисти, но не знаят къде и как да приложат капиталите си. Те имат много планове, но не знаят къде и как да ги приложат. Те седят и чакат да стане някакво чудо, да се наредят работите им. Наистина. Виждате, че някой млад човек е свършил университет или музикална академия, и чака да го назначат учител в някои първокласна гимназия или музикант в някоя опера. Десетина души могат да заемат първите места, но какво ще правят останалите? Казвате, че човек трябва да, у... да бъде учен, за да си пробие път. Добре е човек да бъде учен, но какво ще прави онзи, който не е учен? Добре е човек да бъде търговец, да изкарва лесно прехраната си, но какво ще прави онзи, който не може да стане търговец? Всички хора не могат да бъдат учени. Всички хора не могат да бъдат търговци или земеделци. Всички хора не могат да бъдат господари. Щом има господари, ще има и слуги. За всеки човек е определено какъв трябва да бъде. Също така е определено какъв брой хора трябва да бъдат учени, какъв брой търговци, земеделци, господари, слуги и така нататък. И тъй работете съзнателно върху себе си да създадете своето бъдеще. От човека зависи да изправи своя живот, да създаде добри условия за себе си. Четете историята на Робинзон Крузо, да видите какво може човек да направи. Четете живота на Йосифа, на Моисея, на Христа, да видите какви сили и възможности се крият в човешкия дух. Моисей прекара 40 години в пустинята, за да изправи една своя погрешка. Йосиф... Прекара две години в затвор, за да развие известни дарби. Животът на великите, на силните хора в света е път, през който човешката душа, човешкият дух, трябва да мине, за да се развие и укрепи. Някой отлагат работите си на земята и казват, като отидем на този свят, тогава ще работим. Не, тези хора няма да работят и на онзи свят. Защо? Защото който може да работи на земята, той ще работи и на онзи свят. И на онзи свят се дават служби, за които човек трябва да бъде готов да ги изпълни. Задръжте в ума си следната мисъл. Всички разумни желания на човека са постижими. Как? Като намери правилни методи за тяхното постижение. Всичко разумно е постижимо за човека, но за това се иска работа, приложение. Колкото знание да има човек, той трябва да ги пусне в движение, както изворите текат в природата. Природата не търпи, че кранове, които се отварят и затварят. Нейните извори нямат кранове. Те текат непрекъснато. Колкото малко да е вашето знание, щом някой иска да му кажете нещо, вие трябва да бъдете готови да му предадете част от знанието си, но така, че той да остане свободен. Някой предава знанието се на даден човек, но същевременно иска да го обърне към Бога, да го направи член на дадено братство. Не, свържи човека с Бога и остави го свободно да мисли, да чувства както той разбира. Дойде ли някой при вас с молба да му кажете нещо за Господа? Поканете го от дома си на обяд. Като се нахрани, оставете го да си отиде. Колкото пъти рече да ви запита нещо за Бога, служете му трапезата да се нахрани. Като го охраните цяла година наред, накарайте го и той да даде обяд на сиромасите. И след това нека дойде при вас да му говорите за Господа. Религиозните хора казват – повярвай в Бога и работите ще се наредят. Ние пък казваме – без любов не може да се угоди на Бога. Без любов не може да се живее с Бога. Значи, преди да повярва, човек трябва да люби Бога. Първо иде любовта, а после вярата. Вярата е свързана с мъдростта който иска да позная Бога, той трябва да го люби. За да разберете кой люби Бога, трябва да го посещавате най-малко една година наред да ви огощава. И ако в лицето на този човек не видите Бога, вие не сте го познали. Любовта дава много, но и взема много. Който много дава, той много взема. Сега, като ви давам този метод за порява на любовта, това не значи, че непременно трябва да го приложите. Вие трябва да бъдете свободни, да направите само онова, което няма да ви спъва. Какъв смисъл има да приложите този метод, а после да съжалявате? Пък и този, когото каните на обяд, трябва да бъде внимателен. Достатъчно е 12 пъти през годината да го огостите, за да разбере какво нещо е Божията любов. Когато двама души се обичат, те трябва да бъдат много внимателни помежду си. Любовта изключва всякакво натрапничество. Ако случайно някой направи някаква погрешка, по отношение на любовта, той веднага трябва да я изправи. Когато гледа, че другите грешат по отношение на любовта, той трябва да се ползва от техните погрешки. Всяка погрешка, която виждате от другите хора, също времено е и ваша погрешка. Чрез своите погрешки, както и чрез тия на своите ближни, човек изпитва, познава себе си. Например, някой мисли, че е много търпелив човек. Дохожда при него приятелят му да иска пари назаем. Той му служва. Дохожда втори път, пак му служва. Дохожда трети, четвърти, пети път, все му служва. Обаче... Колкото повече зачастява, той казва, «До кога още ще ме безпокоиш? Не мога повече да търпя. Изчерпи се търпението ми. Ти много прикали, махни се от очите ми». Така се справят хората от света. Обаче който се стреми към божествения живот, той трябва да постъпва по нов начин. Като дойде някой човек десетина, двадесет пъти да му иска пари, той трябва да му каже «Виж, решил съм да те направя наследник на имането си. Каквото имам, оставам на тебе. Вземи имането ми и разполагай с него както искаш. Аз не съм дошъл на земята да се занимавам само с тебе». Аз имам отношение първо с Бога, после с ангелите, с светиите и най-после с хората. Нямам време да се занимавам с един човек, с часове. Ако на всеки човек дам по една минута, колко часове и дни трябва да отделя за всички хора на земята? На земята има около 2 милиарда хора. Значи за всички хора трябва да определя 2 милиарда минути през годината. Като знаете това, съобразявайте се с времето. Мислете по колко време трябва да отнемате на всеки човек. Всеки има право да отнеме само по една минута от времето на човека. Внимателен трябва да бъде човек. Какво правят хората, когато отиват при Бога? Отнемат му цели часове. От тук виждаме колко велик и дълготърпелив е Бог. Някой човек застане прав на молитва и с часове се оплаква, вайка се пред Господа, че е нещастен, бос и гол, не вежа, не може да си помогне. Като го изслуша, Бог казва, дайте на този човек всичко, каквото иска, да се освободи от, от него. Колкото повече богатства дава Бог на човека, толкова той е по-нещастен. Богатството не прави човека щастлив. Умът, разумността носи щастие на човека. Но и това щастие е временно. Следователно, нито материалното богатство, нито умът и сърцето, като прояви на човека, могат да го направят щастлив. Постъпките му обаче могат да направят човека щастлив. Който не може правилно да постъпва, той не може правилно да решава задачите на своя живот. И тъй, за да успявате в живота си, всеки трябва да има поне един приятел, който да го обича и напълно да му вярва. И тогава, каквато работа започне, той непременно ще успее, защото приятелят му ще го вярва. Ако по някакво неблагоприятно стечение на обстоятелствата, той се провали някъде, приятелят му пръв ще го насърчи. Когато се намерите в голямо затруднение, достатъчно е приятелят ви да каже, че всичко ще мине, ще се нареди добре, за да се успокоите и насърчите. Една добра дума струва повече, отколкото цяла лекция от един час. Това, което говоря днес, ще ви помогне за в бъдеще, когато се натъкнете на големи мъчноти. За сега, вие можете само да слушате, защото не се намирате още пред големи мъчноти. Изпейте упражнението Махар, Бену, Абба. Верен, истинен, чист и благ, всякога бъди и Господ намира ще изпълни сърцето ти с всички добрини. 25-та лекция от учителя, държана на 11 април 1928 г. София Изгрев.